Un programa creat, escrit i dirigit per Jesús Manel Muntaner. Bon salvatge i que la febra i toboc un no acut egixí. els jamecs del Déu d'Aigua s'està morint! És per això que la flota ha feita feita ha iniciat l'atac a la Lluna. I hem de fer alguna cosa ja! Ordinador, anticipi uns recursos de refutació a les zones A i Kx. Ordre executada. Nunke, obri la comporta 24 N. Oberta, senyor. Ordinador, prepari la programació bàsica del mòdul RJ9. A punt. Què pensa fer, senyor? Prova de sanar el Déu. Però, però s'ha tornat boig. Vostè no és ni tan sols un ésser humà. I els duplicats no tenen poders de mediomnitat. No poden desplaçar energies. I què diu que sóc només un duplicat? Nunqué. M'he nodrit de l'instint del capità Muntaner? De fet, sóc ell, en tots sentits. No profani la memòria d'un ésser diví. Ni se li acudeix insultar-me, què? I ara, apartis, R.J.9. R.J.9, no t'entretinguis. Vine. A les seves ordres, senyor. No et vull tornar a veure jugant amb els dèquics. El doctor Tadeus no et va programar perquè perdessis el temps d'aquesta manera. No estava pas jugant, jo. Mira, Roja de Nou, no em amb romanços. Deixa'm entrar a la teva cabina. Benvingut, senyor. Benvingut, senyor. Benvingut, senyor. Està còmode, senyor. des del que cap. Activi els sistemes de prevenció d'immaterialismes infinits. Activat Control manual del sistema motriu. Desviat. Activi la pantalla tàctica. En curs. En marxa! Sí, senyor. Nunque, compte, em partis! I un jatanao, no ho feguis! Que tingui sort, senyor. Al mateix temps, el destructor feta feita, Tegura Miguri... M'has mantenint els monstres volants? Sí, senyor. Ficis en aquell magnífic pulmó. No és <coughs> preciós? Oh, sí, l'arqueoditat. Deixa-me'l provar. No, dim-me'l ara. És meu. Jo sóc el teu superior. Has de fer gossol cosa... o has de cantar-me'n. No, com he aconseguit sacrificar la vida <coughs> d'un feita a feita d'un germà? És <coughs> just, doncs, que jo i només jo me l'empassi per... Jo només he estat el seu assassí. Em s'atreveix a construir l'elva. No, no hi ha la meva intenció, però ho fets si no vol fer, s'està fent. Repeteixo que no volia no fer pas. Enfronti-se les conseqüències. No, senyor, no! M'està arrencant la cama. L'he reclamat i serà meva. No, no! Oh. Oh. Oh. Torni-me-la! Mare! Oh. Oh. Oh. No. Oh. La tinc joies meva! Oh. Encant no li retornarà el bolbó si ho festiga a l'amiguet! Oh. Oh. No s'agraïsim que no m'hagin capritxat al seu cervell! Oh. No sé, un... oh. oh. Per primer, l'estigació quadrens 54, maram no punt zero, objectiu final, ja un millonet d'acut. Ho has sentit, això? Ja sap, la lluna! Està la la nou mirada, la llum de la vida! Aquest important no es busca <sum! sum>! de tot els cels de al mateix temps, a la lluna d'Aquiunt... R.J., t'analitza la composició de l'aigua. Senyor, és gairebé àcid. Pot arribar a afectar la carcassa? No, he activat les reserves antivíriques. Antivíriques? Per què? També he detectat enfermedades potencials a l'aire. Enfermedades que fins i tot poden afectar una màquina com jo. Virus artificials, doncs. Ai. Molt estrany. Per Raito Gobun, un yunun! R.J., torneu a la nau! Sí, senyor. Corra, R.J., Corra! Sembla que l'hem deixat enrere. Raito Gobun ens ha protegit un cop més. Miri, l'Arcàngel 2. Mm, què, què fem? Hi entrarem i prepararé un nou programa a l'ordinador per analitzar la zona i per fixar una ruta. D'avui que ens tornem a trobar en Junot. D'acord, senyor. Sí. Més tard, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... L'Ungel, ja... Deixi-me pau! Ja veig que em deixi en pau! Però tinent, m'ha de comprendre que no pot desertar en un moment com aquest. S'ha fot! El que vostè pensa, mm. ja en tinc prou! Ai. El capità és un tiram, estic morent i em vol sotmet al judici mm. del Tribunal Sintètic! Maleït sigui per sempre el capità tinent! D Deci Capità! Almenys ja sap què penso de vostè. Ja ho sabia, tinent. Nunque, introdui un nou programa defensiu en el mòdul RJ9 i efectuï un escàner de tota la zona. I anun-nos. Perrei deòbonis. Per això que ha tornat, és clar que sí. Tient! Mm. Tenim lectures de base esperança. Doncs no, no senyor, de fet encara no obert els protocols de connexió.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 Lluites virtuals a món salvatge. Risc, mort. Rebut, Arcàngel 2. El primer alferot de la nau està preparat. Iniciu la seqüència de transport. Per suposat, tinent! Ah. Benvingut a la nau estalara Arcàngel 2, alferes Sandro López Terrats de Barcelona. Bona nit, senyor. Com ha dit? Bona nit, senyor. Bé, que la Femre i Tocobo no el protegeixi. Usted també, senyor. Gràcies. Tinent, obri seqüència de test. Obren, senyor. Entrada 2350, doctora Gil Foreman, base d'ARUM4, test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes terrats. Escolta! Sí, senyor. No el veig pas, Bassetent. Alferes Tarlats, m'escolta o no? Sí, senyor. Bé, coneix el mecanisme del nostre test? Sí, senyor. Molt bé. Així doncs, el tinent Narelles li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Acaba d'entrar en una base de seguretat controlada per comissaris Gieslin. S'activa el codi de funcionament. Escolta una veu que li pregunta on vol anar. Però no té temps ni de respondre. Els tentacles d'un temible Maix Meddal l'agafen per les cames i l'apropen a la seva boca gegant. Si no fa alguna cosa ràpidament, se'l crespirà. Vinga! Què, què pensa fer, Alferes? Li faria un teixicat. Un què? Teixicat. Un teixicat? Sí, senyor. I vostè creu que amb això n'hi haurà prou? Jo penso que sí, senyor. Però viu. Teixicat! Molt fluixet, una mica més fort. Teixicat! Em sembla que el maix Mepdal se no riuria de vostè en aquestes condicions. Però, en fi, en Doikaren Krekiu li farà la següent pregunta. Bona nit, Alferes. Bona nit. Imaginis que una nau de classe baixia Glucon l'ha portat fins al llac de Zoders, ple de peixos vermells com la sang. De les seves aigües surgeix el Lleber Mohawk, el monstre de quatre caps que protegeix la puresa de la Santa Barreja Léquida. El coneix, suposo. Sí, senyor. A Mohawk, com bé sabran, no li agraden als humans. Però vostè ha d'arribar fins a l'altra banda, si vol seguir en vida. La inhalació dels gasos, emesos per les defecacions dels peixos, i embuxirà fins a forçar-lo al suïcidi, si no s'afanya. Com faria que els quatre caps d'en Mohawk es baratguessin entre si? Bé. Com ho faria? Li faria un encanteri. Ah, ah, molt bé. Quin? Oh... Uh, Hokuto no ken. Oh, uh, Hokuto no ken? Hokuto no ken. Hokuto sí. viu. Hokuto no ken! Hokuto no ken! Sembla que no hi ha resposta clara. Un mm mojoc -hmm. se l'hauria crospet. I tant. Alferes, sí? escolti'm amb atenció. Ha fruit d'una nit de plaers indescriptibles. La seva carn s'ha obert per absorbir les essències de la inira, que fan perdre el cap entre roses i dones maleïdes. Però abans de marxar de la cúpula del pecat de Montsalvatge, l'uny de matant que impedeix l'entrada dels renegats, li exigeix el pagament íntegre dels seus deutes de joc. Entreguen part dels coneixements de la teva Et diu. Davant teu hi ha el sensor que has de connectar l'equip vital. No serà dolorós. Accepta? Escapa? Què és el que farà? Escaparia, senyor. Ah, sí? sí? Tan fàcil com això, eh? Sí. I com escaparia el Ferres Terrats? Teletransportar-me. Vostè no té el nivell de coneixement suficient per de transportar se doncs, Si no, claro. no necessitaria els nostres enginys, evidentment. Sí. Fem ah, sí? Uh -huh. Ah, sí? Sí. I com? Doncs faria servir... Ai, ai, el Ferres! Sí, senyor. Esperi. Eh... Què el... són aquestes rialles? No en crec-hi un. Preparis, potser ordeni que faci fora que del feres de la Nou. Estic totalment a favor. Molt bé, Alferes Terrats, comportis i pensi. Perdoni, està bé. Està bé, aviam. senyor. Perdoni, senyor. Bé. Val, val, senyor. Eh, doncs aviam, faria servir un amiguin que em van entrar de l'altre dia a la meva base que serveix per transportar-se d'un lloc a l'altre. Només fem servir el pensament. Mostrin-se-ho. Li senyor? Per exemple? Doncs aviam, té forma ovalada i té com una espècie de mitja esfera en el mig. El Férez, crie, El cri. Férez, tarrats. A vostè el que li han donat. És un petit reciclador sintètic de la Faccions. A un dònuts. Que no faci publicitat. Ai, sí. Alferes, em sent? Sí. La seva il·lusió és de seguir en vida per veure morir Amiuk Sheperens, però un fruit parlant de la regió de Tume Lane li vol impedir. No m'agraden els humans ambiciosos com tu, crida. Només et permetré continuar la teva recerca si em deixes un membre del teu cos com a penyora. <laughs> Quin membre li ofereix, Alferes? Quin membre? Sí. Quin... Eh, no li oferiria cap? És una panyora que ha d'apagar. L'haig de pagar? Sí. Jo sí. fariria un dit de peu. Per què? Doncs perquè és a part més innecessàriar el cas? Això és el que creu? Sí, senyor. No coneix pas els místics de Krumlak, llavors. No, senyor. I s'utilitzen precisament els dits del peu per vèncer els seus enemics. No s'utilitza per elaborar s'encanteris. El Peres. Què, senyor? No presta atenció. També. Ara, digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Lluny. A prop. Temps. Uh, espai. Nostàlgia. Alegria. Repulsiva. Uh, agradable. Normalitat. Anormalitat. Mita. Llegenda. Llegenda. Ombres. Lluny. I l'última pregunta. S'ho juga tot. Què es en aquests moments? Amb ganes de que es amb en blindat i els seus seguacius, senyor. En blindat no té membre. No té membre? Doncs allò ara ens hem fins a la mort. Això ens agrada. Alferes, tine'n. Activiu la seqüència d'anàdisi, si us plau. Alferes, m'escolta? Sí, senyor. El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. Si bé els seus coneixements no són excessius, la seva valentia sí que ho és. Està preparat per sí, afrontar-se amb el monstre d'aquest nivell? Com ha dit? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Curra! Tinen, acompanyi l'Alferes al simulador. A, a feres, vingui, va. va. Freqüències de simulació preparades. salvatge a 3.5 graus. Benvingut, al Feres. Al Feres Terrats, m'escolta, eh? Sí, senyor. Està veient l'estructura metàl·lica? I el crono? Com? Sí, senyor. Molt bé. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo.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 Amagar-se dins d'un portà d'espai temporal. L'opció A? L'opció A? Per què l'opció A? Doncs perquè per no inhalar gas i no intoxicar és el més normal. Sí, però és una opció com a mínim poc atrevida. No guanya cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia. Peres Terrats, m'escolta. Sí, senyor. No s'ha dormit encara? No, senyor. Molt bé, això diu molt en favor de les seves aptituds de concentració. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula d'Hotter de Torremunt. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esveja tant en tant i que doni passa un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Provar de conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Intentar trencar una de les baranes per atacar el monstre. I opció C. Corre, en una altra direcció. L'opció B triu, senyor. L'opció B és la que tria, el sí. Ferres? Sí, senyor. Guanya dos punts de força i dos de valentia, però... Ai! Em perd un d'experiència. El Ferres, terrats! Sí, senyor. Ha arribat el crepuscle del Xeu, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A. Utilitzar un encanteri de metamorfosi. Opció B. Utilitzar un encanteri de combustió. I opció C. Quedar-se immòbil. Utilitzaria l'encanteri de combustió, senyor. Ah, sí? Sí. I per què? És doncs perquè ho trobaria només lògic. Simplement. Sí, senyor. Doncs guanya dos punts de força, però en perd un més d'experiència i en guanya un de valentia. Feu un recompte, el Feres? Està bé, senyor. Té quatre punts de força, té dos punts negatius d'experiència i en té tres positius de valentia. I això significa que el pent-dossa d'aquest nivell se'l grusteix ara mateix! <t 'en> Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanació. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 1 5. Trajectòria de calibració 7 Ha, ha, ha! Heu matat l'il·luminat! L'il·luminat! El fill de Déu! Heu apodrit l'esperança de la rendició! Sí. I, I no... què? Doncs que passareu la nova vida a l'infern de Raito right Gobun! Acabteu aquesta dona! Acabteu-la! I tu, han de ser recluïdes! boja! No, no tens ni dons! Les bosses, t'enténs! Sí, sí que tinc una, em dic Àngelus! Molt bon bé, Àngelus! Doncs mentre piquem el cos amb teu lluminat a seu sepulcre, encromarem els ulls! No! No! No! no mires, Àngelus, aixequeu-me! Àngelus, no. mai més tornaràs a impregnar la meva de repugnància! Mira per primera vegada el teu lluminat! Il·luminat! Ajuda-ho! ajuda Ajuda-ho! Ajuda-ho! Però què és aquest pic? que és que paga Heu vist? Ha estat un miracle! El primer de l'il·luminat! Sí, ja. Que per sempre sigui respectat i honorat! Sí! entra el destructor Tegura Miguri. ¡Mierda! ¡Argh! ¡No, Aisha se va pel implantave, no da! No, Jensen yo, das bal balave. Va a que velocidad que Et Madre, as cobra as M'ha confiat com ell. No L'havia agradat almenys. L'estava malament, però ja formen part dels meus excrements. Vostè m'on creu. I és que el fongué. L'he fet entendre que mai s'ha de perdre respecte a un superior. Espera que no es torni a repetir mai la situació s'envia. No pot estar ben segur. On mirar-hi? Jo esperava menys. Senyor, mira la pantalla. Per Perfeita, senyor. Com pot ser tan petit? L'actari de fets, les legendes diocul. Les llenies són mentides per aquelles noves feites, feites, com tu. Què hem de fer, senyor? Matar-los. És clar! Però el nom és un teu! Arrasqueva el destí de la raça! Feita! Feita! De parlar i tots sols. Crec que a mereix i mata el vai de l'spect. O ser! I vai acceptarà quan s'hagi de demostrat, que dels seus pot ser batt per ple. Quin són due les ordres que regguin les torpettes de marit es cor ben bla. Mol Estàs feita, feita, estrem de fer-ho, i ja no serem artefacts i almas reis! Iuron, falses ios, el condam d'erba! Iuron, qualesia,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 I vosaltres, bòbis potrets, si us tardeu a atreviar tots els meus pensaments, ja tornareu a veure la llum, sigueu que sigue. el que Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2. Tenim els resultats de l'anàlisi. I? Hi ha un més de 200 ionos a la llauna, però... <ríe> Volia dir -la, a la lluna, senyor. <ríe> mòbil localitzat. Sempre s'agrupen en zones plenes de keywalks. Keywalks! Pensava que aquest material havia estat prohibit per la conferència. <ríe> <Yes>. <ríe> Tinent! Tanque aquesta vàlbula de gas, oh. si us plau. Jo la oh, tengo, Capitán. Sí, no les... Quasi... Gaire... Anava dir, senyor, que les variacions d'aquesta realitat són infinites. Potser ni tant els esglisteixen aquí, els Jesslin. Té raó, introdueixi el traçat a l'unitat RJ9. Sortirem immediatament. Sí, senyor. Molt bé, pujarem un nou reclut... molt nou reclut així, doncs. Me'n vaig a la sala de transports. President, hem rebut les dades del nou reclutat? Efectivament, ja estan processades per l'ordinador. Així doncs, transport! Benvingut novament a la nau estel·lar Arcángel 2 Alferes Víctor Requena, de Barcelona. Gràcies, capità. Gràcies de què? Per la benvinguda. Tan sols, capità? No, senyor! Com diu, senyor? Ah, això m'agrada més. cridi -ho. Com diu, senyor? Sí, senyor! Sí, senyor. Bé, que la Fendt-Rey Tocobo no el protegeixi Tinent. Obris seqüència de test i tanqui definitivament la válvula del gas que ens fa riure de tots plegats. Sí, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Sorraquena, m'escolta. Escolto, capità. Coneix el mecanisme habitual del nostre test? El conec. Molt bé, doncs m'abstindré d'entrar en detalls. En Doi Karen Krekiu li farà la primera pregunta. Bona nit, Alferes. Bona nit, Alcant. Imagini que està caminant sobre un accidentadíssim terreny... prop de Ciutat Salvatge. Les seves passes són tan fràgils com les d'unes campavolles... intentant adherir-se a l'espatja d'un velladí de la mort. Algunes de les roques que l'obstaculitzen semblen fins tot tenir vida pròpia. És més, una d'elles acaba d'aixecar-se i en aquests moments sobrevola el seu cas, el seu cap. Allunya't, estranger, o totes nosaltres t'atacarem, criden les pedres. Se les creuria vostè? Jo m'allunyaria i, i sí que me les creuria, perquè si una ja m'ho diu totes les altres poden estar confabulades. Segur. Ben, segur. ben pensat, Alferes. Tinen? Segur, segur. Alferes, bona nit. Bona nit, tinen. A la vall d'Orkudara hi ha només dues cases, conegudes com Dern i Fulk. A Dern viuen els esclaus plens de pus i enfermedats temibles. Fulk és la residència dels senyors del lueb els quals robaren la petita verge de fusta de la catedral de Ciutat Salvatge. Senyors i esclaus viuen com proscrits perquè tots escaparen de destins temibles que ja havien estat aprovats per la conferència Giesling. A les petites ciutats que rodegen la vall s'han construït torres de vigilància. Ningú no vol que els d'Ern i Fung hi entrin. Ara el Feris camina cap a la més petita de les torres, la de Tung Un dels vigies, pensant que ets un dels maleïts, ha donat l'alarma. Què fa? Es defensa... Ataca, intenta raonar amb tots ells. Què? Intentaria defensar-me en principi. Com? Doncs pues em posaria darrere d'una pedra. Simplement. Preparat amb una altra a la mà per llançar-li. Però la seva força és temible. Amb això crec que en tindrà prou? La meva també pot ser temible. Ah, sí? Demostri-m'ho! Més fort encara? Més fort! Més fort! Més fort!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 el cel s'ennovola i el terra comença a tremolar sota els seus peus. Baixeria la mirada i es resignaria a un destí cert. O procuraria posar resistència. Procuraria posar resistència. Em sembla magnífic, però quina resistència posaria el Feres? Podria, des d'invocar esperits, a fer encanteri de protecció, qualsevol cosa... De Demòstri-m'ho! Amb una encanteria de protecció. Per exemple? Amb el... Die cure. Drei Kjok! Endavant. Correcte. Drei Kjok! Molt bé. Ara diguin la primera cosa que se li passi pel cap qual li dic les següents paraules. Quantitat. Mínim. Enginyo. Superior. Companyia. Aviat. Cel. Terra. Un any. 50. Fel. Aigua. Porta. A casa. I l'última pregunta. Què es sent en aquests moments? Plaer. Per què? Perquè em dóna plaer la sensació d'estar a punt de matar el blindat. Mm, magnífic. Tinen, activo la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. L'Alferes m'escolta, eh? Li escolto, capità. El nostre ordinador, per la seva decisió i els seus clars coneixements sobre la màgia de Montsalvatge, li concedeix un punt positiu. Molt bé, gràcies. Coneix perfectament la seva utilitat, imagino. El conec. Molt bé. Tinent, acompanyat l'Alferes al simulador. Alferes, si plau. Seqüències de simulació preparades. Mont salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, m'escolta. Ho escolto. Es troba a la cúpula de Tornamunt.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 em perd 4 punts de força, em perd 4 d'experiència, i en guanya un de valentia. Alferes, recapaciti. Sí. Sí, què? Recapacito, estic recapacitant. Sí, senyor. Sí, senyor. Alferes acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tordemont. Davant seu. Està veient unes escales i hi ha poca llum i escolta uns remors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, intentar trencar una de les baranes. i Opció C, caminar en una altra direcció. Bé, no caminaria en una altra direcció, utilitzaria la B, intentaria trencar una de les baranes. Segur el feràs? Sí, capità. Molt bé, guanya dos punts de força, tres d'experiència i dos de valentia.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 Sí, Alferes? Sí, capità. Molt bé. No guanya cap punt de força, cap de valentia, però sí un d'experiència. Molt bé. Fem un recompte, Alferes? Fem un recompte. Molt bé. Té dos punts negatius de força, no en té cap d'experiència i en té tres de valentia. I amb aquesta puntuació no podrà vèncer mai els nivells de força experiència valentia d'en Flames!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 No som res. No som res. No som res. No som res. No som res. No, no, no, no elegantant,legt, Elegant. desperta oh, Em eh, eh, I enengequi en'có. Sels deen d haver tot en, en altres cel·les. Uh, tens aquest sabor a la boca? Sí, és clar. Són les drogues que ens han d'administrar. Estan intentant retar-nos el cervell, oi? Això és el que crec. Seran fills de puta. Ja no em vull oblidar de la puta mare que em va marir. Mm, ni jo d'aquell estiu, em eh? envolfant. Eh? Què és això? Aparta't! Hem de sortir d'aquí, tio! Pati, és només una il·lusió. No són aquí i no poden tallar de debò. Ja ho diràs tu! Mira el que fa de el forro del paret! Una altra mentida sintètica! Qui sap el que ells ficat per la vena! Tu pots el que vulguis, a jo piro! Ep. Ai, elegant, ja t'ho deia! I ara has perdut del cap, però ja estic veu. Ha! Que se't mengi dels cucs! Al mateix temps, a Planeta Krumlak, Ha, Tot està molt tranquil aquesta nit! Mmm, massa diria jo. Aquest maleïs il·luminat! Ha tornat baixos els camparols! Hauríem d'haver intervingut abans que es fes tampoc volar! Hem fet el que havíem de fer, però... Un moment! Mira! Es que puc cridar i no hi ha ningú. és un berbat. Ai, que és un berbat. No, no, ni no passe. És que és el baixus, s'ha dit Encara un taca ens matarà. Al mateix temps. A la nau estel·lar Arègel 2. Nun com comporta el traçat de l'itinerari. tinc alguns problemes, senyor. Hi ha alguns bancs dequíwoks que no estaven enregistrats al plànol de la RJ9. Així que també hi ha hagut derefinir-lo. Es esperarrem, doncs tinent sí senyor. transportiu tercera recluta de la nit si us plau. D'immediat! Benvingut a la nau Estrada d'Arcàngel 2 al Feres Jordi Gavaldà. Sí, senyor, aquí estic. Bona nit. Què eren aquests rolls, al Feres? Aquest era el meu copilot, l'oficial Margarita. Molt irregular, això de venir. Molt irregular, al Feres. Qui s'ha cargut que és per imposar-nos un copilot? És que està aquí també. No ha volgut deixar-me de venir sol. Tenia por de que em perdessin a l'espai, senyor. Molt bé, doncs, benvingut a salvatge on tot comença i tot s'acaba. I benvinguda també la seva copilot, la Margarida. Que la Fenrirai Tocobo no el protegeixi i la protegeixi. El tinent Arenyes li els farà la primera pregunta. D'acord, senyor. Bona nit, al alferes i copilot, bona nit. Bona nit. Vull s'han d'enfrontar a dos germans bessons que no tenen cap. Només cames i penis gegants capaços de degullar-lo en un sol moviment. Us imagina? Mm. T'ho aguiar, total. Alferes, què són aquestes rialles? No, és aquí... <coughs> la copilot que no pot parar. La copilot que no pot parar? No. Doncs faci la baixada a la nau immediatament, si és així. Copilot Magallita, faig el favor de baixar. Bé, diu que ara se'n va. Molt bé. Bé, doncs aquest eh, moviment és conegut com Tagut Talcano o... Ah! O cop Uh, per les condicions... Uh, però les condicions no li són favorables perquè el combat es desenvolupa dins una cúpula que impedeix la utilització de qualsevol mena d'energia màgica. I la de temperatura, gairebé de 50 graus, fa que li sigui difícil de pensar. Aleshores, què fa? Es rendeix? Intenta esveïr-se com un duano? O espera el cop mortal d'ous? Home, intentaria esquivar-lo. -ho, eh, simplement, eh, ja que fa molta calor, li contaríeu un acudit així calent perquè així de calor ell sol. Com, per exemple, quin? Home, ara en aquest moment no se m'ha acudit cap de... Moltament, no el Feres! No, serà serà més rapid, pensant. I en aquell moment creu que sí que se li acudiria? Segurament, a la situació del límit, la ment humana és increïblement bona. Un humà, que veus? No em se'l creiem, el Feres. Però, en fi, imagini ara que es troba molt a prop d'una fortificació feita-feita. Què és, aquest crits? És la petita copilot, la filla de 6 no. mesos, que està també aquí a la nau. Però vostès han portat a tota la família en vostè, David, jo! Desastre. Què hi farem, però és que també ha vingut la filla. El Feres no es podrà pas concentrar així, fixis només sembla la meva veu. entes concentrar-me. Des de la seva posició, just darrere d'una gran pedra de color vermell, Veu la forma d'un escampavoira esprenyat i observa com torturen un bailet d'uns 5 anys. Humà, el que li estan arrancant tots els membres. El diminut cos es queixa, cerqueja, pateix una agonia que sembla no tenir límits. Fins que desgraciada o afortunadament, mort. Però no es deixen dur per la pena, perquè encara pot... Encara en crec-hi per si us plau. Compartis. No m'estiri els peus per sota de la taula de control. Les famílies em passen de ganjàs. I a mi també el Feras, sí, a mi també. Però com li deia, no sé si et duu per la pena, perquè encara pot aconseguir ajutjar la seva anima en un altre cos. O potser en una màquina. Com ho faria? Quin superfísic utilitzaria? Un encanteri màgic de Kame Kame. De Kame Kame? Sí, senyor. On es pensa que és a la Terra, ara, eh? Estic a l'espai, però molt interesesmat si aquí. Molt... Alferes, reportis! Em reporto, senyor. sento, senyor. Molt bé, digui-me ara què se n'hi acudeix quan li dic les següents paraules. Sí, senyor. Hauria d'haver estat lluny de tu. Ara mateix. Vilis, tragada i tornada a tragar. Em passar. Neu que crema i porrodeix. Blanca. Fins mai. Ara mateix. <laughs> Trobar una cripta al paradís. Una piràmide. Esgarrinxar-te les emocions. Sang. Estirpar-te a l'infinit. Po. Olorar els teus excrements. Merda. I la, I la darrera, darrera pregunta. pregunta. Sí. Què escena d'aquests moments? Molta confusió. Per què? Perquè tinc aquí a tothom... A tota la mirant, família! Ja li di que deixat la deixat enrere, el No me'n me Un garrer de deixar enrere la seva família, el Feres! atacat, m'han vingut tots, s'han trencat la porta i estan tots adins. Cadi, home, cadi! Tinent! Hi ha aquí el copiló que no para. Desastre, el Feres. <ríe> Activi una seqüència d'anàlisi, sisplau, Tinent. Sí. sí no vull sí. veure més, que. el Alferes, m'escolta, eh? Sí, senyor. Això de portar família no ens agrada gens, per tant, li concedim un punt negatiu. Bé, d'acord, senyor. Com he dit? Sí, senyor. D'acord. Senyor, en que encara que no estic d'acord, però bé, s'ha de catar les ordres del superior. Exactament. Tinent. Tinent. Acompanyo l'Alferes al simulador, si us plau. Alferes, vingui sol cap aquí. Sí, senyor. Seqüències de simulació preparades. Mont salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. 127, no el Feres m'escolta, eh? Sí senyor. Estàs sol? Sí senyor. Bé, veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu simulador? Sí senyor. Molt bé, doncs introduixi qualsevol tecle per aturar el cronor. Ja està senyor. Quin número pareix? 43. El 43.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 Doncs no guanya cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia. Molt bé. El Feres, m'escolta, eh? Sí, senyor. Acaba d'entrar al Palau Imperiado Gesserán darrere la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esveix de tant en tant i que d'on passa un monstre temible.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 Perquè la metamorfosi en puc canviar en qualsevol cosa i assustar aquest monstre. Molt bé. Guanyo un punt de força, però amb dos d'experiència i un més de valentia. Fem un recompte al Feres? Sí, senyor. Disposa de tres punts de força positius, de tres punts negatius d'experiència i d'un de punt de valentia. I no cal mi dir que no em té prou per derrotar el Tormentes d'aquest nivell!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 Temps, a les mines de l'oblit... Eh, no puc comprendre com pot haver succeït una cosa així. Miner de cors i ossos. Ah! Ah! Ah! Ah! Mm, res d'excuses, gran cap. Hem fracassat en la misió que ens van com a I seré jo qui li rendeixi explicacions. No m'ho vull ni imaginar. Ho lamento tant, Miner. Que ho lamentes? Recupera el cos d'en Cheijau ara mateix. Intenta-ho almenys, o et sotmetré els meus torments. I t'asseguro que els que estan sent castigats ho passen llens, gens, gens bé. Però, senyor, en Cheijau va acabar partint en quatre meitats ah. quan la roda... Sí. Ja m'ho has explicat milers de vegades, gran cap. El que et demano és que cosis les parts. Així intentaré invocar la seva ànima perquè torni al cos. Cosir les parts? Creu que així sí, podrà salvar-lo? No conec cap altra manera, però necessitaré l'ajut d'algun mestre sentit, és clar. I no hi tenim massa bones relacions des que un dels venys li vas els braços, animal! Eh, bé, jo no sabia que... No sabies que era un mestre ascendit, igual que no sabies que en ja havia estat escollit per amics emerents per governar l'univers. És el seu fill, maleït sia! El seu fill? Sí, el protegit de la foscor. Dèbil, però havia de ser respectat. Ara ho entenc tot! Oh, de veritat? Doncs posa a dir, ordena els teus penis de bosc que cosin el cos ara mateix. Sí, a, a, a les teves ordres, Mine del cos i els ossos. Al mateix temps, a la vagina de la reina dels Lakotos, planeta Krumlak... Locoto, seguiu hem de fer front als dracs de la reina. Locoto, han ferit el meu company. I què és un Locoto menys en un món de Locotos? Hauria de recordar tots els principis de la de raça, ara. No, Locoto. Deixa-ho. Llenta't, no t'esforces. Ah? No, no parles. Alguna cosa he de fer, si no. Els dracs ens mataran a tots. Molt bé, locotos. No tots a una. Tots a una, he dit. Al El... mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... Senyor, quin sistema es vol que deixi en marxa? Els G.H. i P.T. nunca. Però, hauríem de deixar-ne algun defensiu? No! No ens podem permetre el luxe de desperdiciar energia. Així que l'orientarem tots els camps defensius, tal i com i he dit. És la meva última paraula. Com vostè digui, senyor. R.J.! R.J., no torni a ignorar-me. R.J.! Operatiu, senyor. Nunke, obri la comporta. Mm, sembla que el temps ha empitjorat, senyor. Ja ho veig, nunca. Però, però, però què són aquests punts de llum? Mm. Són els veïta feita! No! Ja han entrat a l'atmosfera de la lluna! Que rei toco! Com on protegeixi? Hem de sanar el Déu abans del trobin! R.J. En marxa! Continuarà la setmana vinent. Mont Salvatge, les aventures de Max non -sens. El primer videojoc en català. Mont Salvatge, les aventures de Max Non-Sems. Una aventura gràfica a 256 colors, interacció total. Mont Salvatge, les aventures de Max Non-Sems. Perquè juguis a casa si no has pogut connectar amb flash IPM per telèfon. Mont Salvatge, les aventures de Max Non-Sems. Un videojoc per PC compatibles que serà 10 per només 3.999 PC tas. Compra el per telèfon. Truca ara mateix al 457 7797 o 93 457 7797 i que la fa en Right to et protegeix.